Titles in stock, they buy and sell CDs, LPs, and DVDs. Located at 20 South Tulane Street in Princeton, they can be reached at 609-921-0881 or online at PREX.com. Programming on WRSUFM is sponsored in part by Teachers Insurance Plan in New Jersey. Teachers Insurance provides auto insurance that is tailored to the needs of school employees, exclusively for New Jersey's educational community. Teachers Insurance Plan in New Jersey can be reached at 866-NJ Teach or online at NJ Teachers.com. WRSU FM New Brunswick, 88.7 on the dial and worldwide at wrsu.org. Kellemes napot, szép estét kívánok a kedves hallgatóinknak, akik hűségesen és egyre népesebb számba hallgatják a műsorunkat. Június 12-e van, a Villők ünneplik a névnapjukat. Én személy szerint egyet sem ismerek, pedig jól hangzik. Önök a Magyar Rádió adását hallják New Brunswick New jersey ből a Rutgers Egyetem rádió stúdiójából. Köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Rozs Ildikó. Elérhetőségeink a rádióban a 88.7 FM-en, itt meg kell jegyeznem, hogy a sorozatos technikai problémák oda vezettek, hogy túlmelegetés okozta abdó meghibásítás miatt. Előfordulhat, hogy nem, vagy nem mindig lehet bennünket hallgatni a rádió hullám hosszán, csak az interneten. A hiba elhárításán dolgoznak a szakemberek. Az interneten a www.ny.com Utána a ferdevonal w r -U, ferde beírása után a Listen now kell ráklikkelni. E-mail címünk orra, kukac, A Facebookon Radgers Magyar Rádió a nevünk. Remélem a műsor hallgatása közben mindenki megtalálja maga kedvenc témáját, zenéjét. Először elmondom a közleményeket házunk tájáról, majd a mai nyelvőrködés helyett egy igazán szép és megrázó történetet hallhatunk, Krencsei Mariantól. A természetes gyógymódokban a nyári bőrápolásról lesz szó, majd a szokásos kabaré és a gyerek sarok zárja a műsort. Itt a nyár, legyen az első zene egy vidám nyári szám a Neoton familiától. Nyár van! Elmondom a a Woodbridge-i Magyar-Amerikai Polgári Klub szeretettel meghívja önt és családját a június 26-án rendezendő magyar piknikére, amelyet megtartanak, ha esik ha fúj. A színhely 95 Port Reading Avenue, Woodbridge, New Jersey. 12 órakor kezdődik, a gyerekek egész délután különböző gyerekprogramokon vehetnek részt. Tipikus magyar ételeket szolgálnak, mint például töltött káposzta, kolbász, pecsenye lángos, diós és mákos kalács. Érdeklődni lehet a 732 634 96 es vagy pedig a 732 887 98 es telefonszámokon. Menjünk el Magyarországra. A Magyar világ találkozó Balatolnánlé lesz. A részleteket a WWW, WWW, világtalálkozó.hu honlapon lehet megtekinteni. Konferenciák, találkozók, folklór, fesztivál, találkatér, magyar-lengyel barátságnap, falusi Lagzi, házasság megerősítése, ki a legjobb lovag az országban, Nemzeti Lovagi bajnokság, gyerekprogramok, kárpát medence koncertek, szórakoztató programok, Magyarok Világkupája, öregfiúk válogatott balatoni, meccs, balatoni sétahajózások, Tóparti diszkó, karaoke, a sorsolás, Magyar Últibajnokság divat bemutató lesz. Balatonlellén 2011. június 30-ától július 3-áig. És most látogassunk el Székesfehérvárra. Az ünnepi könyvét alkalmából Réber László Korrajz 1971-1974 című könyvének bemutatójára került sor. Az album Összeállítás... Réber László az Élet és Irodalom hetilabban 1971 és 1974 között megjelent grafikáiból. Réber László, aki 1920-ban született és 2001-ben halt meg, a 20. század közepétől az ezredfordulóig fordulóig töltött be aktív szerepet a magyar művészeti életben, mint karikaturista, grafikus és illusztrátor. Jelentésben gazdag, olykor ironikus és humoros munkáit a rendszer megtűrte ugyan, de kivételes tehetségét, egyediségét életében kevés hivatalos elismerés övezte. Munkái elgondolkodtatnak, súlyos tartalmukkal és megnevettetnek könnyed humorukkal. Még egy hír, a Magyar Atlétikai Klub üzenete ma érkezett: Kedves barátok, az esős idő miatt a vasárnapi, azaz a mai klub piknik el lesz halasztva, és jövő vasárnap június 19-én lesz megtartva. Függetlenül, hogy esős vagy szép idő lesz. Szép idő esetén a Magyar Atléka Atlétikai Klub piknik tanyáján, és esős idő esetében pedig a Magyar Atlétikai Klub váltérmiben Miben lesz megtartva, New brunswick -ban. Ugyanakkor a kedvezményes eladási határidő is ki lett tolva péntek június 17-éig. Most pedig egy érdekesség. Ezen a tavaszon egy amerikai fiú vette a fáradtságot, hogy igen aprólékos munkával megtanuljon egy rövid magyar dalt, mégpedig Farkas Ferenc marasztalás című dalát. A felvétel minősége amatőr, ami sokat levesz az érthetőségből, de azért lejátszom önöknek, mint érdekességet. Különösen az A és az É e magánhangzókat volt nehéz megtanulnia. A dallamban igen sok a hajlítás, ezért elmondom a szöveget. Nagyon szép szerelmi vallomás, Vörös Sándor verse. Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat! Ne menj, várj még, mert a tájék sötétben marad. Ág nem himbál, fecske nem száll, béres nem marad. Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat! Helyisten, aki magyarul énekelt a mai koncerten, és megkérdezem tőle, hogy mit érzed akkor, amikor tanulja a darabot. A nagyon nehéz volt. Köszönöm szépen. Köszönjük az é köszönjük és értékeljük a törekvést. Ma nem lesz nyelvőrködés, hanem helyette egy felvételt fogok lejátszani. Május 15-én Krencsei Marian és férje, Nemes Gyula vendége volt a református egyháznak. Először megnéztük a Lilion Ficímű filmet, amelynek az egyik főszereplője volt a művésznő, majd egy beszélgetés következett. A művésznő egészségi állapotára hivatkozva inkább felolvasta előre elkészített beszédét, de külön interjúra már nem került sor. A felvételhez férjével együtt hozzájárult, és voltak olyan kedvesek, hogy az egész írott anyagból másolatot készítettek nekem, és hálás köszönettel mondom, hogy fotókkal is megörvendeztettek. Megpróbálok belőlük néhányat a lehető legjobb minőségben átmásolni a Facebookra. Időhiányában a felvételt alaposan le kellett rövidítenem, de így is közel 10 perces lett. Ma kora délután felhívtam a házaspárt, és értesítettem őket a programunkról, tehát valószínűleg ők is hallgatnak bennünket, együtt vagyunk. Hallgassuk nagy szeretettel ezt a megrendítő, szívszorító és szép történetet. A vendítése került filmet 1954-ben mutatták be. Akkor én 23 éves voltam, most pedig egy 80 éves beteg asszony áll maguk előtt. A Linium film nem a legsikeresebb filmem, de ez volt az első. Az évek óta kizárólag szovjet mintára készült szociál krisség után pillanatok alatt népszerű sztárok lettünk, Darba Iván együtt. Ivánnak kezdtem. És Ivánnal végeztem. Utolsó szerepemben is Iván volt a partnerem, a József Attila színpadon. Rövid életrajzom. Prianon után a felvidéki Aranyos marótról Magyarországra kényszerű áttelepüléste ítélt szülők gyermekeként születtem. 1931. július 9-én Dákos Csapán. Onnan szüleim kóbudára költöztek. Itt nőttem fel ugyanabban a házban, ahol a velem egykorú Sinkovics Imre lakott. Róla gyerekkorában tudta mindenki, hogy színész lesz, mivel Imre az udvarban a szőnyek poroló dobogóján tartotta előadásait. velem együtt. Ezek voltak nekem is első színházi élményeim. Akkor még nem is sejtve, hogy több filmben leszünk egymás partnereink. Az óbudai elemi után a Gizella királyi gimnáziumban érettség, 1950-ben. Az Elte bölcsész talán kezdtem tanulmányaimat. A színházi és filmművészeti főiskolán szerestem színházi rendeződiplomát 1956-ban, de ezt a diplomát a vizsgalendezés kivételével sohasem használtam. A Lélionfi bemutatása után filmszerepek sorozata következett. Majdnem minden rendezővel dolgoztam, 12 évet költöttem a szakmában, ez alatt 24 film főszerepére kértek fel. A jelentősebbek Lilió Gábor diák, Próbaút, Szegény-Gazdagok, Zserminál, a Noszti Fiú esete, Aranyember, Mesztelen Diplomata. A 24 film mellett néhány műsorban is szerepeltem. Számos filmfesztiválon képviseltem a magyar filmgyártást. Kan, Carlo Vivari, Mardelplata, Kínszer, Varsó, stb. 24 színházi premierem volt. Bűn és bűnődés. Karenina Anna, Gloria, 1962-ben újra a Víg Színházban, majd a József Attila Színházban. Itt volt utolsó, szimpati szerepem a második Józsefben, újra Darvasi Amikor a film főigazgatóság felkérésére nem voltam hajlandó adatokat szolgáltatni, hirtelen megszűntek a szerződések és a film szerepek. Végül elég látványos körülmények között 1966 elején bevonták a saját és férjem útlevelét. Gyuszi egy betegének férje segítségével fél év múlva visszakaptuk ugyan, de ugyanakkor tudomásunkra hozták, hogy bizonyos ellenszolgáltatásokra számítanak. Emiatt kellett útleveink vétele utáni napon, vízumok beszerzése nélkül azonnal elhagyni hazánkat. A négy hónapos pénztelen bolyongás Izlandon élt véget. Itt volt lehetőség arra, hogy kivárjuk az amerikai menedékjók megadásához szükséges kivizsgálást. Thanksgiving napján érkeztünk New Yorkba 1966-ban. 1968-ban távol létünkben három évi kényszermunkára munkára ítéltünk. Hallgassunk egy kis zenét, most majd folytatjuk a riportot. Magassuk tovább Krencsei Mariam vallomását. Aztán egy nyugdíjét, ezekben kaptam állást. Végül férjem orvosi rendelőjének igazgatását látta el. Rész vettem színházi előadásokban Szörényi Évával Bogáti Miska szervezését. Faludi György érkezése után verseinek tolmácsolójaként több előadást csináltam. Irodalmi összejövetelek szervezésével is foglalkoztam, ahol magyar költők verseit mondtam másokkal együtt. Karádi Katalin amerikai bemutatására és a Párizsi Irodalmi Újság megsegítésére rendezett hangversenyekben vállaltam szerepet. Az 1960 70-ben létrejött New Yorki Fészek Klub egyik alapítója voltam Gyuszival együtt, és Karel halála után a Fészek elnöke lettem. Equinox 2001, 35 év Budapesten, 35 év New Yorkban címmel, életrajzi könyvem megjelenése óta, több magyarországi eseményben való részvételre kérték fel, legutóbb a Buda Őrsi kultúrházban. Gyuszi ezt a szerepet találóan hattyú nevezte el. Miért jöttem el éppen 66? Már a 70-es évek közepén jelentek meg újságcikkek ezzel a kérdéssel. Otthoni lapokban meg is válaszolták, Anélkül, hogy bárki beszélt volna velem. A nem mindig jó indulatú találgatások készítettek arra, hogy magam is megválaszoljam a kérdést a szivárvány című folyóiratban. Azért jöttem el, mert nem volt más választásom. Mindenki kialakít magának bizonyos normákat, azt is, hogy mennyi megalkulásra hajlandó karrierje érdekében. A leggyakoribb kérdés, hogy kiányzik-e a népszerűség, a film, a színház, komplikált a válasz több ok miatt. Mindannyian tudjuk, hogy amikor az ember kiszakad abból a világból, amiben felépítette magát, akkor felnőtt korában újra újszülötté válik, mert minden új és idegen, mint színésznek nekem külön fájdalmat okozott a környezetükből kitépet színészek vergődését látni. A tészek megalakulásával olyan munka jött létre számomra, amire büszke vagyok. Mi volt a célja az Equinax című önéletrajznak? A korfestő levelek, dokumentumok közreadása mellett idegesztem választ adni arra, hogy miért kellett eljönnöm. Őszinte, szépítgetés nélküli tudósítás ez magamról és a korról. Két egymástól teljesen különböző életet éltem meg. A mozgalmas, csillogó Pesti 12 év után jött egy dolgos, küzdelmes, de eredményes második élet. Szerencsém is volt, a megpróbáltatásban nem voltam egyedül. Megszorult helyzetben két ember egymás kezét fogva megsokszorozza az erőt a közös cél elérésére. Megoldhattam volna, hogy a kegyesztettségből visszakerüljek a csillogó szerepbe, de ahogy megtudtuk, hogy milyennek az ára, egy pillanatra sem volt kétséges, hogy mit kell tennünk. A szerintünk tisztességes megoldást választottuk, pedig nem volt könnyű mindent feladni. Ma már tudom, hogy ez nem csak tisztességes dolog volt, hanem hasznos is. Gazdag emlékemre megelégedéssel emlékezem, szívesen és büszkén mindkét életem lett és nem bántom meg semmit. Kedves Mari, ahogy ő kérte, hogy szólítsam, a közelgő 80. születésnapja alkalmával kívánunk jó egészséget, szeretetben, boldogságban, fogják továbbra is egymás kezét, járjanak békességben, itt köztünk, New Jersey-ben. Ismét zene, kórus részlet következik, zongora kísérettel. Most a természetes gyógymódok témája következik, de előtte bejelentem mégiscsak, a, hogy mit hallottunk. Kórus lészletet hallottunk, zongora kísérette a magyar nyelven, Verdi Lombardok című operájából a Magyar Kábelművek férfikala előadásában. Tehát következnek a természetes gyógymódok, a témája a mai napon a bőrápolásról nyáron. A nyári forróság, valamint a nap kártékony hatásai miatt bőrünk, hajunk és körmeink ebben az időszakban különös védelmet és fokozott ápolást, gondoskodást igényelnek. A napfényben lévő D-vitamin a csontok fejlődéséhez szükséges és felelős a jó hangulatért. A szépen lebarnult bőr esztétikailag vonzó, jó hatású az apró bőrhibákra, és nem utolsó sorban slankít is. Ugyanakkor fontos tisztában lennünk azzal, hogy a barnulás tulajdonképpen a bőr önvédelmi reakciója a napsugárzással szemben. A sugarak hatása fokozza a melanin pigment termelést, és a szarú réteg megvastagodik. Ilyen módon aktiválódik a bőr védelmi rendszere ami nagyon fontos. A bőr önvédelmi képességeinek vannak határai. A túlzott mértékű napirritációira leégéssel, allergiával, rosszabb esetben rákos elváltozás kialakulásával reagál. A legfontosabb, amit bőrünk épségéért tehetünk az, hogy megelőzzük a leégést. A bőr károsodását a napfény ultraibolya UV sugarai okozzák, melyek ellen különféle fényvédő készítményekkel védekezhetünk. Hasznos valók? A nagyon világos bőrre 20-25-ös, a világosra 15-20-as, a közepesre 10-15-ös, a kreol bőrre 5-10-es faktorszámú védőszer ajánlott. Már a napozás előtt fél órával kenjük be magunkat. Fotostabil és vízálló készítményt használjuk, mert csak ennek van tartós hatása. Ettől függetlenül napsugárzásnak kitett bőrfelületet két-három óránként érdemes bekenni, illetve minden esetben akkor is, ha kijövünk a vízből vagy tusolunk. A vízfelszín, a homok, a beton felerősítik az UV-sugárzást, így ilyen környezetben fokozottan kell vigyázni. A víz alatt egy méterrel még 50%-os az UV-sugárzás. Kerüljük a napot 10 és 15 óra között. A bőrvédekező képességét erősíti a cink, a szelén, valamint a B, C és E vitamin, illetve a béta karotin a leégés elleni óvintézkedés ellenére a bőr a nyári hónapokban általában a megszokottnál, tabnál, megszokottnál szárazabbá válik, felülete durvább lesz. Ennek az egyik oka, hogy a melegben a szervezet sok vizet veszít, amit pótolni kell. Kellő mennyiségű napi kettő és fél 3 liter folyadékbevitel mellett azonban a tanácsos a bőrt külsőleg is fokozottan ápolni. Nézzük a hajápolást. Hajunk és körmünk szintén kivannak téve a nyár viszontagságainak, s a napsütéses melegben szárazzá, töredezetté válhatnak. Ennek elkerülésére a ajánljuk néhány házi praktikát. Fél felmelegített olívaolajat masszírozzunk a hajunkba, főleg a hajvégekbe, majd tegyünk dunszkötést, folpakot rá és melegtörül között még a fejünkre. A pakolást 30 perc után mossuk le samponnál. 1-2 deciliter meleg vízbe keverjünk három evőkanál mézet és dözzeljük be bele. Ezt bele a vizes hajba, majd 20 perc után mossuk le. A méz kicsit megvilágosítja a hajat. A napozáskor tegyünk kalapot vagy kendőt a fejünkre. Ezzel nem csak a hajunkat védjük a kiszáradástól, de a napszórást is elkerülhetjük. Dekoltásunkat felfrissíthetjük jeges masszázssal. Kis, körkörös mozdulatokkal végighalatva serkentsük a vérkeringést, ezáltal bőrünk rugalmasabb és feszesebb is lesz. A kezelés előtt jól krémezzük be az érintett felületet. A naptól kiszáradt ajkainkat kenjük be mézzel. A méz magas szőlő, illetve gyümölcs tartalma miatt jól megköti a nedvességet, ezen kívül a benne lévő inhibint gyulladást csökkentő hatásának köszönhetően gyorsan gyógyítja a gyógyítja a kisebb repedéseket. Arcpakolás. Keverjünk össze egy evőkanál uborkalevet, egy kávéskanál tejszínt, vagy tejet, és egy tojás felvett fehérjét. A kapott pakolást kenjük fel arcunkra, hagyjuk 15 percig hatni, majd mossuk le langyos vízzel. Körömápolás. Hetenként egyszer dörzsöljük át körmeinket olajos vattával, így elkerülhetjük, hogy kiszáradjanak, töredezetté váljanak. Félbevágott citrommal masszírozzuk át körmeinket. A citromlé fehéríti az elszíneződéseket és puhítja a körömágyat. Ideális bőrnedvesítő pakolás. Keverjünk össze két csomag túrót és 20 evőkanál citromlevet. Az így kapott hidratáló pakolást kenjük fel testünkre, fél óráig hagyjuk rajta, majd langyos vízzel öblítsük le. És most pedig a gyógymódok után egy szerelmes dal következik Zorán és Tarján Gyöngyi előadásában illetve Tarján Györgyi előadásában. A dalt sok szeretettel küldöm Deák Nórának Budapestre, aki igen hűséges hallgatója a New Brunswicki Magyar Rádió adásának. Remélem tetszik a választás. Zorán, szerelmes dal. A következő dal a szerelemről szól. partnerem Tarján Györgyi. Nem kell hazudnunk, hogy jó úr, ugyanilyen egyszerű, ugyanúgy egyszerűen így van. Amikor jött, hogy várunk, ha esik most is várunk, és nem le az utcán kövén virág, ne virna be Because he be led by the deer. Sokat késem, évek majd nem érte. Elérkeztünk a kabaréhoz, Nagybandó András, Kocka utca 13. Így telik a délelőtt a Kocka utcában, de gyakran akad egyéb is. Minden szinten, szinte minden. Én irigykedem rá te irigykedsz rá, ő irigykedik rám. Mi irigykedünk rátok, ti rájuk, ők irigykednek rám. Én normális vagyok, te normális vagy, ő nem normális. Engem nem érdekel, hogy ki mennyit keres. Téged miért érdekel, hogy én mennyit keresek? Én a te feleségeddel, ha ha, -ha te az ő feleségével, ha, ha ha ő az én feleségemmel, hűha. ha Nekem van autóm, neked van autód, nekik akkor se lesz, a fejre állnak. Mi minden nap mossuk az autónkat, ők minden nap mossák a gyerekeiket. Délután kipihent emberek érkeznek haza, nem mindennapi munkából. Hát akkor ismerkedjünk meg néhányukkal. Első emelet egy munkásé. Jöjjön be közénk, mi vagyunk a legkevesebben. Vagy inkább ne is jöjjön, itt vendéget fogadni képtelenség. A múltkor eljöttek anyámék, és hogy le tudjanak feküdni, elmentünk hozzájuk aludni. Negyedik mellett 12 adóság. Nem mondja meg, hogy miért jött, kitalálom. Villaszzámla, bizdíjas, tászszámla, rádió, tévé, újságpénz, biztosító, házadó, lakbér, csak nem végrehajtó, egyik sem. Akkor ezt a napot megúsztam. Körödik emelet 13 disznó ég. Ja, hát nem hallottam, hogy eszünk. Mi mindig eszünk. Mikor mi van? Az asszony három fogása. Igen, ő is kövér. Egyszer beiszorult a konyhába. De ezt szeretem benne. Reggel, amikor fölébredek, jobbra nyúlok, ott is, asszony, balra nyúlok, ott is, asszony. 5. emelet 15 pedásék. Cipőt le, jöjjön be. Kis lakás, nagy rend. Az előszobában a mozaikra padlószőnyeget tettünk, a padlószőnyegre torontálit, a torontálira védőszőnyeget, a védőszőnyegre porfogót, de arra sem lépünk cipővel. A fotelekre védőhuzatot tettünk, a védőhuzatra húzat védőhuzatot, nálunk még a nyitott ablakon is húzat van. A gyerekszobában rend van. Mi úgy szoktattuk a gyereket, hogy a szomszédba játszunk. 6. emelet 20, karasék. Itt lakom a konyhába, szobákat kivettek két egyetemista fiú, fejenként adnak 105, az ugye három. Keresek mellé, 5, így, aztán nekem 8. Nőt nem hozhatnak föl, örüljenek, hogy ketten vannak. 10. emelet 30, pozitívék. Eltársam, mi úgy élünk itt a tizediken, ahogy az a 10-iken elhangzott. Este felé ismét együtt vannak a srácok, és újra indul a szöveg. Nem is igaz, az én apukám dolgozik és megbecsülik érte. A semmi, az enyémet meg is fizetik. Az én apukám nagyon jó ember. Tudom, négy éve még az én apukám volt. A nagymamámnak van szép nagy a púpos kemencével. Lenyémnek meg van szép szociális otthona és négy nagy paraszt fia. Beesteledett Már mindenki az ágyban van Amikor hazaérkezik az utolsó gyerek is és az aparákiát Édes fiam, most kell hazajönni!". Hát hogy képzeled el az életet mi? Mit tudsz te arról, hogy mi hogyan éltünk? A mi időnkben még luxus volt a fehér kenyér És státusz szimbolumnak számított a poltozás nélküli bakancs Alig vártuk, hogy véget érjen az őrsi óra és is rohantunk a hittanórára. Mi még szántottunk, vetettünk, keresztet is. Mi voltunk azok, akiket elsőként avattak kisdobossá. És talán mi voltunk az utolsó első áldozók is. Egyszerre tanultuk az egyszer egyet és a hiszek egyet. Mert az egyszer egyet akkor még be kellett magolni. Mi még akkor is fújtuk, amikor felriasztottak bennünket álmunkból. És volt egy olyan esztendő amikor felriasztottak bennünket álmunkból. De mi egyből köptük, 8 7 az 56. A mai születésnaposunk Vásári Balázs Magyarországon, Érden. Őt köszöntöm sok szeretettel a következő számmal. Ünnepnap a Skorpió együttes előadásában. We'll <laughs> Ki pedig mondják más ki Elérkeztünk a gyerek sarokhoz. Hallgassuk meg Vörös Sándor macska indulóját Sebő Ferenc és Kádi Nóra előadásában. ...macska, cirreg, cirreg, cirmos macska, büszkén lejthat, vak, macska, sok láb, macska, láb, száz karmocska, jobbra át, barrát, át, agyomarjuk a kutyát, nyávog, nyávog, nyavajás macska, pirreg, pirreg, pikulás macska, aki beteg pikulálhat, szedje macskapirulákot. Hátra arc, nagy kudarc, nem marunk, ha te sem arc. Macska, cirreg, cirreg, cirros macska Püszkén lejthat, bak, bak, macska Sok fegyes láb, száz, kar, macska Jobbra át, balra át marjuk a kutyát Jobbra át, balra át a kutyát I'm ah, gonna macska, lejt, hat, vak, vak, macska. Egyes láb, most magyar népmese következik, a kőleves címmel, a Mesemondó, Szabó Gyula, a bevezető zenét a kaláka együttes játsza. Hát Thank you. Egyszer egy szegény, háborúból hazatérő katona ment egyik faluból ki, a másikba be, Bé, Béj, rongyosan szegény és De viza nem kénálták meg sokut se egy falás kenyérrel, vagy egy kicsi meleg levessel. Béj egyik házhoz es, s kért másik háznál es. Vagy a kutyák rejaiszították, vagy olyan szegénynek tértették magikat, hogy semmiük sincsen. Hát ő így, ahogy Béme menegetett, elhatározta magába, hogy megáll. Legyen az akárki, ahova Bé a legelső házhoz, ott én főzök levest, megmutatom. Felesvett a kapuból egy követ, és Bé ment a legelső házhoz. Ebbe egy öregasszony Jó napot, öreg anyám! Agyon Isten, uram. Hát hogy mint szolgál az egészsége? Hát szolgál, ahogy szolgál, hát azt mondja, vitézuromnak hogy szolgál? Hát nekem esetben úgy szolgál, hogy szolgál, csak ennék valamit, ha vonas, ha adna szívesen. Jaj, lelkem vitízról, adnék én, ha volna. de én is olyan szegény vagyok, mint a megere, semmim sincs, tiszta, üres a kamarám, padlásom, mindenem, semmi nincs, egy falák se. Hát, azt mondja, én nem vagyok annyira szegény, nekem van itt a zsebemben né, egy jó nagy kő. Ebből én tudnék levest főzni, csak kéne vagy egy östötke, vagy fazék, valami, ahová megfőzzen. Hát azt éppen adhatod, mert fazék, ha van elég, azt mondja az asszony, csak nincs, amit belitegyek. Na, meg most a katona követ szépen, merítette a fazékba. Tüzet rakott az öregasszony. Vizet tett a katona a köre, és oda tette főzni. Egy jó, hosszú fakalámmal meg is kevergette. Leste az öregasszony. A katona meges kóstolta. Hát, jónak jó, azt mondja, de ha egy kicsi só benne, akkor még jobb volna. Hát, hozok én sót, van nekem. Verítette a katona a sót, megkevergeti azt mondja, Tudja, a ha lenne egy kalánka zsírja, akkor aztán igazán jó lenne, azt mondja az öregasszony. Van nekem az eset, hozok én. Hozott egy kaláns zsír, azt és beliáresztették oda a hazakba, keverkedni a katona, kóstoljon, lesi az öreg asszony. Azt a katona, hát tudja, szoktam én kőleveseket főzni, de abban még kolbász volt, az az egy jó ízű. Hol nekem kolbászom, es! Azt mondja az öregasszony, hozok én egy darabot a rából. Azt mondja a katona, akkor két darabot öreganyám, mert nekem es kell egy darab, s magának es. Hozzok, ott az öregasszony két darab kolmászt. A katona belijeresztette, azt a safazegba, keveríti, kóstolja. tudja -e, azt mondja, ha van egy pászem pityókája, s azt még ide, ha beliaprítanánk, azt mondja, meghántsuk, s utána beliaprítsuk, és még ha szöldségjelyes volna, az megadna a módját egészen. Van nekem az es, azt mondja az öregasszony, hozok az én azt én Hamar hozott egy pár zöldségem, picsókát. Megpucolták, meghántolták, a levesbe. Kevergeti a katona, ízleli. és azt mondja az öregasszonynak, kóstolja csak meg, most már jó. Megkóstolja az öregasszony, s piaját, sose hittem volna, hogy a kőből helyen jó leves ne lehessen főzni. Még hatták egy kicsit főni, és azt mondja a katona. Egy pár szem rizsajes jó lenne a volna, de ugye az nincsen. hol nekem az es? hamar még egy pár szem rizsádes is Most is, olyan, amelyeneket én fogtam főzni. Megvárták, hogy megfőnjük. Kitöltött egy jó nagy tányérbal az öregasszonynak egyet magának, s jó ízűen ettek. Az öregasszony nem győzött eleget csodálkozni. Hogy lehet egy közben helyen jó levest főzni? Mikor jól laktak, az mondja a katonának. Mondja, vitéz, uram, nem adná el ezt a követ. Sokszoros sincs, amit főzek, és ebből melyen jó leves tudnék én főzni? Dehogy nem! 100 forintért adadom! Az öregasszony adta a 100 forintot és a levesből, ami megmaradt kő, egy takargatóba belé s és fejletette, hogy neki legyen, mikor levest akar főzni. A katona megint a száz forintval ugyáson fordált, hogy nehogy az öregasszony meggondolja magát és visszacserélje. Így imá, jó lakott es, s volt neki száz forintja is, végig arról te utat, amíg nem kapott még egy -e ilyen öregasszont, aki nem tudja, hogy hogy kell főzni a kőlevest. Ott aztán újra és szegény öreg asszony, hogy aztán melyen levest tudott főzni abból a kőből, azt én nem tudom, mert ezt a mesédes Kalári néni mondta el nekem. Lehet, hogy ők próbálták, amikor még szegények voltak bukavinában. Még majas élnek, ha meg nem hó. Kezdünk műsorunk végéhez. Az utolsó zenészám is a nyárral kapcsolatos. A címe Álomhajó. Remélem jól érezték magukat, jól éreztétek magatokat a műsor hallgatása közben. A következő héten Sohár István várja önöket sok szeretettel. A nyári cserék miatt két hét múlva újra velem találkozhatnak. Önök a WRSU FM, a WRSU FM rádió magyar nyelvű adását hallották New Brunswickból. További kellemes délutánt a magyarországi hallgatóknak pedig nyugodalmas jó éjszakát kíván a mai nap szerkesztő műsorvezetője, Rós Ildikó. Viszont hallásra a spanyolóra következik. Hideg van az ilyenek, nem fázakat hát ha meg magad Ébresztő, és ide, nekem bele a nagy menő Ez egy furcsa, sziget, furcsa divat és hódít, A baláncokkel feltetsz, az semmi a módi De nem állom, és mégsem való Mintha a tengerporton napozd egy marstakó Fenéd néz, furcsa keze, és hív már Maga mellé mutat, hogy van, holnap hozzál És beindul a zene, felforra vére A szépen a bukaidat, őkező a mére. Eszem, megállás nélkül szövegek Miközben arra gondolok, hogy oda megyek Ahol kék az ég, és felcsüt a nap A vízben úsz a a Vagy egy fára kúszok felé Vagy egy kukuzióc, aki csak is it heard on